Стівен Кінг, вантажівка дядька Отто. Яке ж величезне полегшення записати все це. Я погано спав відтоді, як знайшов свого дядька Отто мертвим, і були моменти, коли я справді думав, чи не з'їхав я з глузду, чи це ще попереду. У певному сенсі, було б набагато легше, якби того предмета не було в моєму кабінеті, де я міг дивитися на нього або взяти його в руки і потримати, як би захотів. «Я не хочу цього робити. Я не хочу торкатися цієї речі. Але іноді я це роблю. Якби я не забрав його з дядькового маленького однокімнатного будиночка, коли тікав звідти, мені би вдалося переконати себе, що все це була лише галюцинація, випліт перевтомленого і перезбудженого мозку. Але він тут. Він має вагу. Його можна потримати і зважити в руці». Повірте, все це було насправді. Більшість із тих, хто почитає ці спогади чи послухає, не повірить у це, якщо тільки щось подібне не траплялося з ними самими. Однак я вважаю, що ваша віра і моє душевне заспокоєння невзаємозалежні. Втім, я вам таки розповім цю історію. А ви собі хочете вірте, а хочете ні. В основі будь-якої страшної історії завжди шукай таємницю або якісь цікавинки в походженні. У моїй є і те, і інше. Тож дозвольте мені почати з передісторії. З того, як так вийшло, що мій дядько Отто, багатий за округу Касл, провів останні 20 років свого життя в однокімнатному будиночку без водопровода на задвірках маленького містечка. Отто, найстарший з п'яти дітей Шенків, народився в 1905 році. Мій батько 1920 року народження був наймолодшим. Я був наймолодшим із дітей мого батька 1955 року народження, і тому дядько Отто завжди здавався мені дуже старим. Як і багато працювитих німців, мої дідусь і бабуся приїхали до Америки, маючи трохи грошей. Дідусь оселився в Деррі, бо там була розвинена лісозаготівельна промисловість, на якій він добре знався. Справи в нього йшли непогано, і його діти народилися і виховалися в доволі пристойних умовах. Мій дід помер у 1925 році. Дядько Отто, якому тоді було 20, як найстарший з дітей отримав повний спадок. Він приїхав до Касл Рока і почав спекулювати нерухомістю. Протягом наступних п'яти років він заробив багато грошей, торгуючи деревиною та землею. Він купив великий будинок на Касл Гіл, мав слуги, насолоджувався своїм статусом молодого, відносно вродливого, відносно, бо він носив окуляри, надзвичайно жаданого холостяка. Ніхто не вважав його дивним. Це прийшло пізніше. Він постраждав під час кризи 1929 року, але не так сильно, як інші. Він тримався за свій великий будинок на Каселгіл до 1933 року, а потім продав його, бо на ринку з'явилася велика ділянка лісу за дуже низькою ціною, і він відчайдушно хотів її придбати. Земля належала паперовій компанії «Нова Англія». Компанія «Нова Англія» існує і сьогодні, і якби ви захотіли придбати її акції, я би порадив вам зробити це нероздумуючи. Але в 1933 році ця компанія пропонувала ділянки землі за безцінь, намагаючись втриматись на плаву. Скільки ж землі хотів отримати мій дядько? Той оригінальний легендарний акт був втрачений, і рахунки різняться. Але за всіма даними там було більше чотирьох тисяч акрів. Більша частина була в Касл-Рок, але ділянка поширювалася також на Вотерфорд і Гарлоу. Коли угода була укладена, Нова Англія пропонувала її приблизно по 2 долари і 50 центів за акр, і якщо покупець забере її всю. Загальна ціна складала близько 10 тисяч доларів. У дядька Отто не було таких грошей, тому він узяв собі партнера – янкина ім'я Джордж Макачен. Якщо ви живете в Новій Англії, то, напевно, знаєте ім'я Шенки Макачена. Їхню компанію давно перекупила, але в 40 містах Нової Англії досі є господарчі крамниці Шенки Макачен, а також лісопильні Шенки Макачен від Централ Фолс до Дері. Макачен був кремезним чоловіком з великою чорною бородою. Як і мій дядько Отто, він носив окуляри. Також, як і дядько Отто, він успадкував певну суму грошей. Мабуть, це була чимала сума, бо вони з дядьком Отто без зайвого клопоту купили цю ділянку. В глибині душі обидва вони були розбійниками і досить добре ладнали одне з одним. Їхнє партнерство тривало 22 роки, фактично до року мого народження. І вони незмінно процвітали. Але все почалося з купівлі тих чотирьох тисяч акрів. Компаньйони оглядали свої нові володіння, невтомно кружляючи вантажівкою Макачена лісовими дорогами та коліями целюлозного заводу, зазвичай на першій передачі, підстрибуючи на вибоїнах та хлюпаючись у вимоїнах і змінюючи одне одного за кермом, то Макачен вів машину, то мій дядько Ото. Двоє молодих людей, які зуміли стати земельними баронами нової Англії в темні й важкі часи Великої депресії. Не знаю, де Макачен доп'яв цю вантажівку. Це був кресвел, якщо це має значення. Вимерлий вид. У ньому була величезна кабіна, пофарбована в яскраво-червоний колір, широкі підніжки та електричний стартер. Але якщо стартер виходив з ладу, автомобіль можна було завести ручкою. Однак при цьому треба було берегтися, бо та ручка могла легко відскочити і зламати вам плече. Кузов був 20 футів завдовжки, з дерев'яними решітчастими бортами. Але найбільше мені запам'ятався його капот. Як і кабіна, він був червоний, як кров. Щоб дістатися до двигуна, треба було підняти дві сталевих панелі по одній з кожного боку. Здоровенний радіатор досягав грудей дорослого чоловіка. Це була потворна, жахлива штука. Вантажівка Макачина ламалася і ремонтувалася, знову ламалася і знову ремонтувалася. І коли Кресвелл нарешті вирішив здатися, то зробив він це напрочу дефектно. Це було схоже на кінець чудового однокінного фаєтона із вірша Голмса. Олівер Вендел Голмс, 1809-1894. Відомий американський лікар і поет. Тут, ймовірно, йдеться про його вірш «Шедевр диякона» або «Чудовий Фаетон. Одного дня 1953 року макачен і дядько Отто їхали дорогою Чорний Генрі, і, як розповідав сам дядько Отто, обидва були п'яними в дим. Дядько Отто перемкнувся на першу швидкість, щоб піднятися на Трініті Гіл. Це пройшло добре, однак сильне сп'яніння призвело до того, що дядько забув перемкнутися на іншу швидкість, з'їжджаючи з пагорба. Старий, звиклий бувати в бувальцях двигун Кресвелла перегрівся. Ані дядько Ото, ані Макачен не помітили, як стрілка перейшла через червону позначку біля літери «Б» «Бі» на правому боці циферблата. Внизу пагорба стався вибух, від якого відкидні боковини моторного відсіку розлетілися немов крила червоного дракона. Кришка радіатора шугнула в літнє небо. Пара здійнялася вгору, наче гейзер старий служака. Мастило било струменем, заливаючи лобове скло. Дядько ото судомно натиснув на педаль гальма, але за останній рік укресвела, з'явилася погана звичка звільнятися від гальмівної рідини за першої ж можливості, і педаль просто провалилася в килимок. Він не бачив, куди їде, і з'їхав з дороги спочатку в кювет, а потім вискочив з нього. Якби кресвел заглух, все ще могло б бути добре, але двигун продовжував працювати, і з нього вилетів спочатку один поршень, а потім ще два, як петарди на 4 липня. Один з них, за словами дядька Отто, пробив дверцята з його боку, від чого ті розчахнулися на розпаш. В пробоїну вільно входив кулак. Вони зупинилися десь посеред поля зарослого горісним серпневим золотушником. Ім би відкрився чудовий краєвид на Білі Гори, якби було б увескло, не було заляпане і соляркою Diamond Gem Oil. Так закінчилась остання подорож вантажівки Макачен. Їй так і не судилося покинути це поле. Звісно, власник поля не мав нічого проти, бо це поле йому боми належало. Значно протверезілля від пережитого чоловіки вийшли з машини, щоб оцінити пошкодження. Жоден з них не був механіком, але їм і так було ясно, що рани вантажівки смертельні. Дядько Отто був приголомшений, принаймні так він сказав моєму батькові, і запропонував заплатити за вантажівку. Джордж Макачен сказав йому, щоб він не був дурним. Сам Макачен перебував у своєрідному екстазі. Він кинув погляд на поле, замилувався видом на гори і вирішив, що саме тут він і побудує свій будинок і спокійно житиме в ньому до глибокої старості. Про це він тут таки і повідомив дядькові Віотто тим благовійним і врочистим тоном, яким зазвичай промовляють релігійні проповіді. Вони разом вийшли на дорогу, зупинили вантажівку пекарні Кушман, яка проїжджала повз, і без пригод повернулися нею в Касл Рок. Макачен сказав моєму батькові, що сприймає все це як знак з небес. Він давно шукав ідеальне місце, а воно весь час перебувало на тому полі, повз яке вони проїжджали по 3-4 рази на тиждень, не звертаючи на нього уваги. Це божа рука, повторював він, не знаючи, що через два роки загине на цьому полі, розчавлений передньою частиною власної вантажівки, яка після його смерті стане вантажівкою дядька Отто. Макачен попросив Біллі Дода підчепити кресвел своїм евакуатором і перетягти його ближче до дороги, і перетягти так, щоб він стояв до неї передом. Щоб кожного разу, проїжджаючи тією дорогою повз машину, він міг дивитися на неї. А перед тим як Дот знову підчепить її і відтягне вже назавжди, він найме будівельників, щоб ті викопали для його вантажівки щось на подобу могили. Натура в нього була сентиментальна, але він був не з тих, хто дозволяв сантиментам брати гору над його бажанням заробити зайвий долар. Коли через рік до нього завітав власник паперової фабрики ім'я Бейкер і запропонував купити колеса, шини і все інше від Кресвела, оскільки вони підходили до його вантажівки, Макачен, не змигнувши оком, здер з нього 20 доларів. А це на хвилиночку був чоловік, статки якого сягали мільйона доларів. Він також сказав Бейкеру, щоб той добре заблокував вантажівку, поставив її на підпірки і блоки. Він сказав, що не хоче проїжджати повз неї і бачити, як вона стоїть у полі поуха в грязюці, сіні, конюшині і в тому ж таки золотушнику, наче якась стара задрипана руїна. Бейкер так і вчинив. Через рік Кресвелл зірвався з тих блоків і підпірок і розчавив макачина на смерть. Старожили розповідали цю історію зі смаком. Щоразу під кінець висловлюючи сподівання, що старий Джорджі Макачен устиг насолодитися 20 доларами, які він отримав за ці колеса. Я виріс у Касл Року. На той час, коли я народився, мій батько вже майже 10 років працював на компанію Шенке Макачен. І вантажівка, яка перейшла у власність дядька Отто разом з усім іншим добром, що належало Маккачену, стала знаковою в моєму житті. Моя мати їздила за покупками до магазину Воренс у Брідштині. А туди можна було дістатися дорогою Чорний Генрі. Тож щоразу, коли ми їхали, вантажівка так і стояла на тому полі, а за нею виднілися білі гори. Її більше не ставили на блоки і підпірки. Дядько Отто сказав, що достатньо було одного нещасного випадку. Але від самої думки про те, що тут сталося, мене, маленького хлопчика в штанцях до колін, кидало в вдрожжок страх. Вона була там влітку, була там восени на тлі дубів і в'язів, що палали на трьох краях поля, як смолоскипи. Була там взимку серед кочугур снігу, що іноді засипали її витрішкуваті фари так, що вона ставала схожа на мастодонта, який борсається в білих сипучих пісках. Була там навесні, коли поле перетворювалося на трясовину березневої багнюки, і дивувалися, як це вона й досі в ній не потонула. Якби не опора з міцної менської породи, вона, мабуть, вже давно би так і вчинила. Протягом усіх років, у будь-яку пору, у будь-яку погоду, вона була там. Мені навіть довелося побувати всередині неї. Одного разу, коли ми їхали на ярмарок у Фрайборзі, батько зупинився на узбіччі дороги, взяв мене за руку і повів у поле. Це було, мабуть, у 1960-му чи 1961-му році. Я дуже боявся тієї вантажівки. Я наслухався історії про те, як вона ковзнула вперед і задавила напарника мого дядька. Я дослухався до балачок у перукарні, сидячи тихо, як миша з журналом «Лайв», хоча й не вмів читати, і обома вухами ловлячи розповіді чоловіків про те, як розчавило Макачена, і про те, що вони сподіваються, що старий Джорджі отримав задоволення від своїх 20 доларів за ті колеса. Один з них, мабуть, це був Біллі Дот, батько божевільного Френка, сказав, що Макачен був схожий на гарбуз, розчавлений колесом трактора. «Мене переслідувало це місяцями». Але ж батько про те, звісно, не знав. Батько просто подумав, що для мене буде втіхою посидіти в кабіні тієї старої вантажівки. Він помічав, як я поглядав на неї щоразу, коли ми проїжджали повз, мабуть, сприймаючи мій страх за захоплення. Я пам'ятаю золотушник, його яскраво жовті квіти, ледь потьмянілі від жовтневої прохолоди. Пам'ятаю якийсь невиразний смак повітря, трохи гіркий, трохи гострий і сріблястий полоск пожухлої трави. Пам'ятаю шурхіт наших кроків. Фш, фш. Але найкраще я пам'ятаю вантажівку, що ваніла серед поля, а тепер насувалася на нас, більшала і більшала. Зубасте гарчання її радіатора, криваво-червоний колір фарби, немилосерний погляд лобового скла. Я пам'ятаю страх, що накрив мене хвилою, холоднішою і безбарвнішою за смак повітря, коли батько взяв мене руками під пахви і підсадив у кабіну зі словами «Веди її до Портленда, Квентіне, давай!». Я пам'ятаю, як повітря проносилося повз моє обличчя, коли я піднімався все вище і вище. А потім його чистий смак змінився запахами старезної солярки Diamond Gem Oil, потрісканої шкіри, мишачого посліду і... Можу заприсягтися. Крові. Пам'ятаю, як намагався не плакати, коли батько стояв і усміхався до мене, переконаний, що дарує мені пекельну насолоду. Так воно й було, але не так, як він думав. Мені раптом здалося, що він зараз піде, чи принаймні відвернеться, і вантажівка просто з'їсть мене. З'їсть живцем а потім виплюне щось пережоване, потрощене і роздушене, ніби гарбуз розчавлений колесом трактора. Я заплакав, і мій батько, найкращий і найдобріший у світі, взяв мене на руки, заспокоїв і відніс назад до машини. Він ніс мене на руках, пригорнувши до плеча, а я дивився на вантажівку, що віддалялась стоячи в полі, на її величезний радіатор – Темний круглий отвір, куди мала входити ручка, схожий на жахливо неправильно розташовану очницю. І хотів сказати йому, що відчув запах крові, і саме тому заплакав. Я не міг придумати, як це зробити. Думаю, він би мені все одно не повірив. Я був п'ятирічною дитиною, яка все ще свято вірила в Санта-Клауса, зубну фею та іншу абракадабру. Тож він легко повірив у те, що всю оту моторошну ману, яка охопила мене, коли батько заштовхнув мене в кабіну вантажівки, напустила на мене сама ця вантажівка. Мені знадобилося 22 роки, щоб зрозуміти, що це не кресло лубив Джорджа Макачина, а мій дядько Отто. Кресвел був знаковим явищем і зловісним символом у моєму житті. Але й для всього регіону він щось та й значив. Якщо ви пояснювали комусь, як дістатися з Брічтона до Касл-Рока, то казали, що вони знатимуть, що їдуть правильно, якщо милі за три після повороту з 11-го шосе побачать велику стару червону вантажівку, що стоїть ліворуч на Сіножаті. Туди частенько наїжджали туристи. Здалеко виднілися їхні машини, припарковані на ґрунтовому узбіччі. Рідко вони там застрягали, і тоді у місцевих був привід посміятися. Вони незмінно фотографували білі гори з вантажівкою дядька Отто на передньому плані для малювничої перспективи і загадкового підтексту. Батько довго називав Кресвелл не інакше, як туристичною меморіальною вантажівкою Трініті Гілл. Але згодом він перестав це робити. На той час одержимість дядька Отто цією вантажівкою стала надто сильною. І це вже було не смішно. Ну що ж, про походження вантажівки, мабуть, і досить. Тепер про таємницю. Те, що кресло лубив Макачина, в цьому я був абсолютно впевнений. Розчавив його, як гарбуз, казали розумаки з перукарні. А хтось із них зазвичай додавав. Біюся об заклад, він стояв перед вантажівкою рачки і молився, як один із тих брудних арабів, що моляться Аллаху. От просто бачу, як він там рачкує. Вони ж обидва були звихнуті, хто цього не знає. Якщо не вірите, подивіться, чим закінчив Отто Шенк. Сидить самотою безвилазно, прямо через дорогу, у тій маленькій халупі, якою замислив щасливе те місто під виглядом школи. Геть клепки погубив, як той пацюк у вигрібній ямі. Це зазвичай сприймалося з кивками і глибокодумними поглядами, тому що на той час вони вважали дядька Отто дивакувати, мав же ж, Але в перукарні не було жодного мудрагеля, якому ця картина, мака чи перед вантажівкою, як один із тих брудних арабів, що моляться Аллаху, здавалась би підозрілою і ексцентричною. В маленькому містечку плітки це завжди гаряча тема. Людей таврують, називають злодіями, перелюбниками, браконьєрами і брехунами на підставі найхиткіших доказів і найсміливіших висновків. Часом мені здається, що подібні розмови починаються просто з нудьги. Гадаю, що до справжнього паскудства і мерзенності, а саме такими змальовували маленькі містечка більшість письменників, від Натаніеля Готорна до Грейс Металіус, більшість із цих пліток, народжених на вечірках, у продуктових крамницях та перукарнях, не доходять через свою сміхотворну наївність. Так, ніби ці люди очікують підлості та дріб'язковості повсюдно. Навіть вигадують, якщо їх немає. Але справжнє та свідоме зло може бути поза їхнім сприйняттям, навіть якщо воно пропливає просто перед їхнім носом, наче чарівний килим літак із тих казочок про паршивця-араба. Звідки ти знаєш, що він це зробив? Запитайте ви. Просто тому, що він був змакаченим в той день? Ні, через вантажівку. Кресвал. І коли його почала долати нав'язлива ідея, він переїхав жити в той крихітний будиночок на Україні, звідки було видно вантажівку. Хоча в останні роки свого життя він смертельно боявся тієї злощасної вантажівки, що стояла за дорогою. Я думаю, що дядько Отто витягнув Макачина на поле, де був припнутий кресвел, хитрощами підбуривши його розповісти про свої плани щодо будинку. Макачен завжди охоче говорив про свій омріяний будинок і про наближення виходу на пенсію. Партнери отримали дуже хорошу пропозицію від набагато більшої компанії. Не буду згадувати назву, але ви її точно знаєте. І Макачен хотів її прийняти, а дядько Отто – ні. Ще з весни між ними точилася тиха боротьба за цю пропозицію. Гадаю, саме через ці розбіжності дядько Отто вирішив позбутися свого партнера. Я думаю, що мій дядько міг заздалегідь підготуватися до цього моменту, зробивши дві речі. По-перше, порушив блоки, що утримували вантажівку. А по-друге, поклав щось на землю, або, можливо, втиснув неї прямо перед вантажівкою, щоб Макачен міг це побачити. Що саме? Не знаю, щось яскраве. Діамант, а може просто шматок розбитого скла? Це не має значення. Він переливається із палахою на сонці. Макачен може його помітити. А якщо ні, то дядько от то саму каже на нього. «Що це?» – запитає він, показуючи. «Не знаю», – відповідає Макачен і поспішає подивитися. Макачен падає на коліна перед креслелом, точнісінько як от той паршивиця-раб, що молиться Аллаху. Намагаючись витягти знахідку із землі, поки мій дядько потихеньку заходить за кузов вантажівки. Один сильний поштовх, і вантажівка зривається вниз, роздавлюючи Макачена в кашу розчавлюючи його як гарбуза. Підозрюю, що в ньому було занадто багато піратської закваски, щоб померти так легко. Я так і бачу, як він лежить придавлений перекошеною мордою кресвела, кров струменіє з його носа, рота і вух. Обличчя біле, як папір, очі темні. І він благає мого дядька покликати на допомогу, швидше, на допомогу. Благає, потім молить, і нарешті... Проклинає мого дядька, обіцяючи йому, що дістане його, вб'є, прикінчить. А мій дядько стоїть і дивиться, засунувши руки в кишені, чекаючи, коли все це закінчиться. Невдовзі після смерті Макачина мій дядько почав робити вчинки, які йому драгелі з перукарні спочатку називали дивними, потім дивацькими, а потім з біса чудернацькими. Коники, після яких його врешті почали називати на гострому арго-перукарні скаженим як пацюки з вигрібної ями, були помічені згодом, але, здається, ні в кого не було сумніву у тому, що його дивацтво почалися відразу після смерті Джорджа Макачина. У 1965 році дядько Отто побудував невеликий однокімнатний будиночок навпроти вантажівки. По місту ширились розмови, здогадки і чутки про те, що саме старий Отто Шенк міг робити там, на Чорному Генрі, біля Трініті Гіла. Але вся громада була ушелешена, коли дядько Отто закінчив маленьку будівлю, попросивши Чака Баргера пофарбувати її яскраво-червоною фарбою, а потім оголосив, що це подарунок місту. «Чудова нова школа», – сказав він, «і єдине, про що він просив, – це назвати її на честь його покійного партнера». Члени міського правління Каслрока були приголомшені, як і всі інші. Більшість мешканців рока ходили до такої однокімнатної школи або думали, що ходили, що власне майже одне й те саме. Але до 1965 року всі однокімнатні школи вже зникли з Каслрока. Останню з них школу Каслрідж закрили за рік до того. Тепер це піцерія Стіва на 117-му шосе. На той час у місті вже була початкова школа зі склайшла і на дальньому кінці пустиря і нова чудова середня школа на Карбайн-стріт. В результаті своєї ексцентричної позиції дядько Отто одним стрибком подолав шлях від дивного до Збіса Чудернацького. Члени міського правління надіслали йому листа, жоден з них не наважився зустрітися з ним особисто в якому щиро подякували йому і висловили надію на те, що він пам'ятатиме про потреби міста і в майбутньому, але від маленької школи відмовилися на тій підставі, що освітні потреби маленьких дітей вже були добре забезпечені. Дядько от розлютився не на жарт. «Пам'ятати про потреби міста в майбутньому? Адзузьке!» – кричав він моєму батькові. «О, він про них пам'ятатиме, а вже ж. Але зовсім не так, як вони цього хочуть. Він з дуба не падав». Він здатен відрізнити яструба від зозулі, і якщо вони надумали помірятися з ним силами, то хай начуваються, вони побачать він їм продемонструє такий струмінь, якому позаздрить хір, котрий щойно видодлив діжку пива. І що тепер? запитав його батько. Вони сиділи за кухонним столом у нашому будинку. Мати взяла своє шиття і пішла на гору. Вона казала, що їй не подобається дядько Отто, що він пахне, як людина, яка бере ванну раз на місяць, не більше. «А ще багач!» – завжди додавала вона, принюхуючись. Я думаю, що його запах справді обурював її, але я також думаю, що вона боялася його. Адже до 1965 року дядько Отто не тільки мав дивний вигляд, а й поводився з біса дивно. Він ходив у зелених робочих штанях, підперезаний підтяжками, у теплій спідній сорочці і великих жовтих робочих черевиках. Коли він говорив, його очі починали дивно обертатися в різні боки. «Е? Ну, що ти збираєшся робити з тим будиночком тепер? Житиму в ньому, в тому сучому синові!» – огризнувся дядько Отто. І саме так і вчинив. Про останні роки мого дядька мало що можна розповісти цікавого. Він страждав від того печального божевілля, про яке часто пишуть у дешевих бульварних газетках. Мільйонер помирає від недоїдання у своїй розкішній квартирі. Стара жебрачка виявилася багатою, про що свідчать її банківські рахунки. Забутий усіма банківський магнат помирає в цілковитій самотності. Він переїхав до маленького червоного будиночка вже за тиждень. За всі ті роки фарба вицвіла до тьмяного брудно-рожевого кольору. Як батько не намагався, він не зміг відмовити його від цього вибрику. Через рік після цього дядько продав свою компанію, яку, як я вважав, він колись зберіг ціною вбивства. Його диватство побільшало, але ділове чуття його ніколи не підводило, і оборудку з продажем він прокрутив дуже вигідно. Краще сказати, приголомшливо вигідно. Отже, мій дядько Отто, статка якого сягали, мабуть, 7 мільйонів доларів, жив у крихітному будиночку біля дороги Чорний Генрі. Його міський будинок був замкнений із позабиваними вікнами. На той час він вже пройшов свій шлях від Збіса Чудернацького до Божевільного як пацюк з вигрібної ями. Наступний крок виражався нуднуватим, менш барвистим, зате більш зловісним виразом. Можливо, небезпечний. За ним часто йде примусова госпіталізація в Божевільню. Дядько Ото поступово перетворився на таку ж прикмету, як і вантажівка за дорогою, Хоча я сумніваюся, що комусь із туристів кортіло сфотографувати його. Він відростив бороду, яка з часом стала більше жовтою, ніж білою, ніби всотала весь нікотин його цигарок. Він жахливо поглачав. Його подвійне підборіддя і обвислі щоки були завжди брудні й масні. Люди часто бачили, як він стоїть у дверях свого дурнуватого будиночка. Просто стоїть зовсім нерухомо і дивиться на дорогу і поле поза нею. Дивиться на вантажівку. Свою вантажівку. Коли дядько перестав приїжджати до міста, саме мій батько дбав про те, щоб він не помер від голоду. Він щотижня привозив йому продукти і усе необхідне, і платив за це з власної кишені, бо дядько Отто ніколи не повертав йому гроші. Гадаю, йому це ніколи й на думку не спадало. Тато помер за два роки до смерті дядька Отто. І всі дядькові гроші дісталися лісогосподарському факультету університету штату Мейн. Уявляю, в якому вони були захваті. пак, зважаючи на величезну суму. Після того, як я отримав водійські права в 1972 році, я сам почав привозити йому продукти раз на тиждень. Спочатку дядько Ото ставився до мене з підозрою, але через деякий час він почав відм'якати – Лише через три роки, у 1975 році, він вперше сказав мені, що вантажівка наближається до будинку. На той час я вже навчався в університеті штату Мейн, але на літо приїжджав додому і за старою звичкою привозив дядькові Отто продукти на тиждень. Він сидів за столом, курив, дивився, як я розкладаю консерви і слухав мою балаканину. Іноді мені здавалося, що він забував, хто я такий. Або вдало вдавав, що забував. Одного разу він добряче мене перелякав, гукнувши з вікна, коли я підходив до будинку «Це ти, Джорджа?» Того дня, в липні 1975 року, він урвав мої легковажні теревені, зненацька і різко запитавши «Що ти думаєш про ту вантажівку, Квентина?" Ця різкість добряче збила мене з пантелику, і я спромігся лише на чесну відповідь «Коли мені було п'ять років, я намочив штани в кабінеті цієї вантажівки», – сказав я «Думаю, якби я заліз туди зараз, то намочив би їх знову». Дядько Отто довго і голосно сміявся. Я повернувся і здивовано витріщився на нього. Я не міг пригадати, щоб коли-небудь чув його сміх раніше. Сміх перейшов у довгий напад кашлю, від якого його щоки побуряковіли. Потім він подивився на мене. Очі в нього гарячково блищали. «Наближається, Квенте», – промовив він. «Що, дядько Отто?» — запитав я. — Я подумав, що це він, мабуть,